Eta guna dina eta putzen tenorea, ara txaldeon Arantsaldeon Ara txaldeon, ere hangunuke. On horrekin Azteko eta Daesh, Zadamiusen, Ebola anzten alditugu gure mamu beltzak izenez zaldatu baitu. Virus Zika. Du virus Zika. Zika, virusa, Zika, Zika, telebista irratia, piztu bali madetuzie, azken egun hauetan denetan aipatzen dute eta unen erruduna Elcho edo mustika bat. Bo, ez da edo zoin mustika, egia da. Tigre mustika delakoa. Bo, lasai ez du tigre baten eina, edo bo, berdin obe izango zen egeran bederen jakingo ginuen. Hor dela. Aski, ahundia baita, tigre bat. Ertu duzie. Mustika normal eta tigre mustika baten harteko desberdintasunaiteko espaita errez, ondorioa, elcho guzi eta azbel durtzen asiko girela horain. Prentsa, asia da birusa landirosa da aurrduun diren bereziki. bere birusa edatzen ari da sartatzen ari da hitz handiak agertzen dira biziki fite indartzen ari da. Har badugu gai berri bat gure beaiak betetzeko zika deitzen da. Farmazia laboratorioak ere kontentizaen dira. Oloitzitzte Tamiflutas, Tamiflou, Cériac, transmittit sans grippé, batenchenda tseko, et remedio Beresiaou. On a connu la grippe avière Le qui coulait le front On a connu l'année dernière oui. La grippe ordinaire Qui vous rampe à l'eau On sait que la grippe espagnole Il y a cent ans nous décimait Nien plus encore que la vérole, le monde à genoux, c'est désespéré. Mais aujourd'hui, c'est le cochon de Mexico qui nous poursuit. En avion et même en bateau, si l'on vous met en quarantaine en arrivant d'un pays chaud, Pour pouvoir sortir indemne, il faudra plus qu'une verveine Pour pas finir au frigo Tami flou, Tami flou Seulement sur ordonnance, oui La pandémie a couré, les laboratoires se tirent la boue Tamiflu erremedioa, beraz, diruainit, zirabaz izoten laboratorioak garaian eh, gripe berezioren inguruan, ortegoziz gripe bereziak baitira, eta orteik onduan, beraz, erremedio bereziak shortzen dira. Erremedio honekin, adibidez, beha, gertu zen tamiflua beste edozein erremedio bezala egina zela eta xaldu zela bereziki gripe, berezi orrenzat, baina ez zolat deuz gehiago ekartzen. Baina enbede den xaldu shal, zutenek ebe esos piskat egin zuten, piskat baino gehiago ere laboratorioek, frances gobernoek ere milaka erosi zituen garaian inkas, anartean hala ere kasu mustika lodi eiei. Derbichta putz, putz, putz, putz hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz itz eta putu Eta beste, mustika lodi batzu hemen, gaurko putzak garen dugu, Mikel eta Shisko Urmenetanaiak, Txema Shantz, Belatz eta Marko, marra dira. Gaur egin nahi zanute olako bez bat, uh, xare sozialetan uh, agertu dira, eta prentsaurreko bat egin dute bereziki, katuki xaguiaki, deitzen den marka bat sortu baitute. Marrazkia eta teknologia izango dira proiektu berriaren agedat ah, nagoeshiak... Posa, ekarri nahi dute hoien uh, marka berri onekilan eta be, afera hori, azkenian abiatu da kanporaketa batekin Mikel Urumen eta beraz kokusumusuren uh, shortzaileetan zena, uh, uh, kamporatoa izan da, bere enpresatik mila behatziunta laro eta behatzean shortu zuen uh, kokusumusu beste bi bazkiderekin eta be enpresarekin ahemanak ez dira oberenian txartu dira egiten aldugu Atzoa ipatu ginuen bilitzez, kamporatoa izan zela eta zergatiek begaur berriza ipatu dup jentsa Ricardo Bermejo da eruduna bere iduriko enpresaren jabe berriak bere ustez Kukusumusu erostean jostailu berri bat erosi zuen. Jahaibideak irakurriga be, urumenetak Kukusumusuren historia eta filosofia bastertzea eta tipografia eta logotipoa aldatzea, marazkiak manipulatzea eta euskarak gaizki tratatzea leporatu dio bere mejuri, beraz. Hara, marka berri bat sortu dute, manera bat uste dut kukusu ere fak eraiteko marka berri honekin. Katuki xaguiaki. Katuki xaguiaki. Zer egan nahi du? Gatukia, xaguen hau gozagarri gatu txitsia eta xaguen janari gozoa holako zerbait. Gatukiz abuyaki signifikan euskera oen baskonez, comida de gato, manjar de ratones. Hala, beh, lektu zi berdin, espanol hau lektzen zi, gatu eta xaguaren arteko haremana aldaketa dominazioa itzuli purdikao. Nun hori gabe, ezintzan hori gabe gelitzenales, hoskori, gatu Zagutxoa eta xagu, tristetako kan errean, gatu beltzatente baitago barrandan, Sagutxoa tristetako kan errean, gatu beltzatente baitago barrandan, Saguak xudurra bederen baleza, xinotik atera. Gatuak orduan, lezake hatxeman, hurrupetak lijan. Sagutxo atristetago ganerrean, gatu beltzatente baitago barran ban. Sagutxo atristetago ganerrean, gatu beltzatente baitago barran ban. Sagutxoa tristetago errean, Gatu beltzatente baitago barran dan Sagutxoa errean, Gatu beltzatente baitago barran dan Gatu beltzmaltzurrak balitzade buruak gutx handik lekuak Poz ezganerrean sagutxo orduan haralitaik T Chagutxo atritetko kan Gatu beltzatente baitago barranndan. Txagutxo atritetgo kan errean. Gatu beltzatente baitago barrarandan. Sagu eta gatu edo gatu eta sagu oskori kantaturik eta behan bezala marka berriunekin katuki sagu iaki behar emanak aldatzen dira. Saguak gatua hiltzen baitu eta jaten du gozatuz behar den bezala. Mahazki giroan gelditzeko goitarazten autziat gaur urtarrilaren ogeita sortzia dela eta ogeita sortzi do. bezala. Mahazkiak agertzen dituela H goit ogeita. Zortzi, atxeo gehieta sortzi aldizkari xare, tirikoak. Xarean irakurtzen alduzien aldizkari un, uh, unek, beraz bere urte ospatzen du. Urte bat egiten da, beraz, illa aldizkari hori agertzenutela xarean, marraskilari dezberdinek, euskal marraskilari dezberdinek parte hartzen hartzenute hemen. Eta be, urte bat, zergatik, garaian sortu baitzen, berdin horroitziste, Charlie Hebdoren kontrako erasoaren ondotik magazkiginntza beriz piztu zien man batez behinzat been aldizkari hau piztu zen garaian eta be desafio desa desafioo hortan sarartu ziren uh, magazkilari hauek ilabetero aldizkari hau agertzea eta lortu dute beraz zorionak hauek gaur ateratzen da hibetekari saretirikoa eta bezakitaibideetan uh, eh, bon, zaira da magazki eskribatze, orduan bat adibidez uh, ama bost mila urtean, ez gira geago urtean, Euskal Matri Arkatuan giz Gizonak, beraz, emazteen menpe den garai berezi bat aipatzen da. Irringarria da, gizonezko bezala ahaldun du eta eta emazte bat agertzen da egunon, egunon, eta gizonak ahunt beldurtuak eta eskubiden aldeko borroka hori inutil galantak direla azpimaratuz emazteak, maumala, olako, marrazki, eta itz dioko irringarriak atse manen dituzie interneten jamezala atxe Ogeita sortzi puntu eus eta joan hilabetetakoak ezpaditu zi irakuri. Irakurtzen alditu zi baitira denak. Horiek erranik, bostak eta ama sortzi, kasik eme sortzi. Musikan sartzen gira laster, hori eta Iritziaren tartean gauk, Roseriusa izpururi itza izango dela, pobre eta ea beratzen artean be tartea haunditzera doa, batzu ez dira keskatzen, batzu kontent direlarik pistan da. Ez kira pobre etaz, ari hori eipatuko dugu, eta bestalde, uh, Gorka julio izanen da gozko gomita, kooperatibako kidea, kooperabatet, operatiba bateko kidea. Bruselasen dira, hainbat Euskaldun gaur foru berezi bat antolatzen maitute europarlamentari batzuek eta behango lekoko hartuko ditugu antzigabe, maia muruaga hori seiak aintzin kantuz kantu aipatzeko musika justuki zurekin Fred fredbegoet. Hori da bai, gaur proposatzen hau zuet estatu batuetako atlanta ira joatea. Dirk hanteur taléaren izko berriak, deskubritzeko. Irentoer talea, 2000 batean osatu zen Bradford Cox kantari eta gitarra joilearen inguruan. Asta penartan, punka, garage roka eta noise roka nahazten mazituzten ere, ondotik, post-punk, ambient eta musika bati buruz joan dira. Gaur hemen aipatzen dugun Feiring Frontier izineko lanmeria, berean diskografiako estu dioko seigarren diskoa da. Gauza, hain hitz dira 2020an taleak monomaina izeneko lana atera zuenetik. Ala bainan, Bradford Coxek autoistripu lagri bat ukan zuen 2020an. Gauza jakinada gainera, taleko buruak eritasun genetiko bat baduela aspaldian. Hala ere, diskoberionen entzotean, iduriluke taleak gai izan dela egoerari bizkarra eman eta haintzina segitzeko. Ondorioz, Feni Frontier hau, Dijentu egen diskorik poperoena eta gozoena da behar bada Aitortu behar da disko honek, zer ikusi gukki baduela intzinekoan atxemantziteken diren terren usaiako garage rock harekin. Holokorki, erran nahiteke biziki disko melodikoa dugula hau. Elektro kutsuko alako Dream Pop batean oinaritzen dena. Teklatuak adibidez, lehen ez bezala, haintzinera ekarriak dira hemen. Aipatu behar da ere, kantu batzuetan, Broadcast eta astege olab taletako kide batzuen laguntza ukan dutela. Even though you're gone, Disko hau surseguaren diskoa izan daiteke, Taleak gainitu oztopo guzio horien ondotik, berpiste baten antzeko eko zaitekea. Digontorek, maila handiko bederatzi kantu begi eskaintzen dauzkigu, hogeita zazpi minutu eskasiko lan labur mainan abera txnetan. Bere oinu mugak ugunago eramanez gainera, momentuko Amerik talde interesgagienetan gokatzen da. Horren ilustratzeko etzuleak, proposatzen dautzuet diskountako irugaren kantuaren entzutea. Breaker! Christ Or credit What's the price What's the edit I'm alive I don't credit Bye. I've been driving Detzen da talde eta Fred Begoteka aurkezten zauku haien azken diskoa bir eskera. Zure iigaarekin komunika ezazu goiz eta itz eta putze emankiizunetan. Zure irititza partekatu ikustenari zirena, Kondatu, aroa, edo bideean begie eman. Eranttz gailuan mezuak utziz MS ala WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi gaitzazu, Zero xei, zazpi zazpi sortzi, bost bat xei, bederatzi, zero. Iratia elgarrikin eginez aguntz. Oh nahi ba, duzie behintzat, eh? deitzen aldu ziedomezu bat ustenal hortik adibidez. Lasta Joseliusa izpururen iritzia eta uh, ondotik gure gomita gorka Julio izango da eta kooperatik bizmoa eta bereziki uh, be ekonomia soziala ipatuko dugu, beste manera bat ikusteko ekonomia uh, eraldatzailea izan nahi duen ekonomia bat Bruselan eztabaidan da da egunguzian gaur foru bat antolatu baitute, eta Euskal Herritik parte hartzaile dezberdinak ere badira, tartean beraz gure gomita, gurekiz nizan edena, siak ogei guti irian eta ondotik maia murua garekin, kantuz kantu, haipagai bat zaun sistemeko kide batukaren du berekin larumatean. Bostak eterdi, Euskal Herritietan berriak zurekin bernatetar gaina. Lorentxa beirik preso segituko du, bigarren aldikotz kanboar presoak galdegiten zuen libratzea baldintzapean eta egun judiak errefusatu dako, hogoita zazpi urte tarat kondenatua badu ama zazpi urte preso dela. Eta martxuaren lehenean aterako da aldiz presondegitik Arnaldo Otegi, Esker Abersaleko buruzagihari, Espainiako auzitegi nazionalak, hilabete batez kaxik aitzinatu dako ateratzeko data, sei urte terdiko kondena osoki betea ukanen du, libratua izanen delarik. Manifestaldi bat izanen da hotxailaren ogoian, Bretaniako jenen, Gimonen askatasuna galde giteko bostegun berantago jakinen baitu libratze galdearen erabakia eri handi da epaileak askatasun eskaera onartu zuen abandoan prokuradoreak deie zuen ondotik deiauzia iragana, deliberua jitekoa da, bagoaz eta hango sustengu taldeak dute manifestaldi antolatzen jenen Jango presondegian beita. Erpi <totit> edo eskolen elgarretaratzeak gogoetatzen ari departamentuko mendi eta basehi aldeetan, eskoalehi barnek aldean lau erpi bidian omen dira, beste ameka gogoetatzeko proposamena egiten du inspektsioniak, lau siberuan, bos basera faruan eta bat lapurdin. Miagittzeko hotel dupalen nok kudeatuko duen miagittzeko hiriari daztertzeena, hotela egiarena izanik ere kudeak eta hotel katte handi baten esku utzi nahi luke egiaak proposamenak baditu hoita milun euroren obra balitaike egiteko eta herriaren naiaa da kure horiek bere hartzea. pilota eta esku uskasolas ostiera lehuntako goizbegin, ez eta sunaren gatik, berezkoen txapelketan aguixiko bigerren finale erdia bi aldiz gibelaturik izan zen joan asteburuan, ostiera laratsuntan diokatuko da argangoitzen sortziontan alde batetik Batikia Dukazu, bestetik Bixintxo Bilbao, partida zuzenean euskaligatietan, bi pilotariak ostiera lehuntako gomitak. Joan da raizo. 8/0, atsaldeko 5etatik 6etara. Julian Itzulino baten hori untan edabideetan zein dira Gai Nagusiak interneten eta bebernaetek aipatzen zuen orain Arnaldo Otegi Nagusi, Arnaldo Otegi Martxoaren lehenean, aterako da preso negitik, irteteko eguna aurrera tuta berriaren da beraz, e, eta beraz hor Nagusi da. Ere, kaseta puntu eusen, e, berria edota media bazken. Berriak azpi marratzen duen bezala. Behin-behinan aske zegoela epaitegirat joan behar izan zuen egunen gatik oitazazpi egunez aurreratu dioteo tegiri ateratzeko eguna. Haren abokatuak berriari baiestatu dionaz. Uh, apirilean zen ateratzekoa eta martxoaren hogeita sortzirat aurreratu zioten. Beraz, horengon, martxoaren lehena izango da. Estalde, Suedia berian Iberian, errefusiatuen Krisian, larogei mila errefusiatu indarrez kanporatzeko prest Suediak adierazidu, Anders Higeman, Suediako barne ministroak duenez jaz, jasotako, eunt eirurogei eta irum mila asilo eska eretatik, erdiak ez dituzte honartuko, eta irurogei mila eta larogei mila ez lari artean kanporatuko dituzte, eta indarrez behar izateko tan oposizioa eta errefusiatuen eskubiden aldeko abokatuak gobernuak irrietikatu dute Suediako migrazio bulegoaren jarduna oztopatzea gatik. Setasun gehiago beraz berrian. Eta Nafarroa haipagai ere berrian, Nafarroako 2000a tamaseiko aurre kontuak, elkarrizketaren aurrekontuak kontuak defenatu dituzte aldaketaren indarrek. Ipar Euskal Herriko itzan aldiz gauzatu ez diren hitzak Christian Tobira, frantziako justizia ministro Oia Aipagai, eta bestalde manifestazioa antolatu dute hotxailaren hogeian jenen lorentxa gimonen sustenguz gai hori ere uh, nagusitenore untan kaseta puntu eusen uh, prentxaurreko bat egin baitu ere bagoazek. Argian bestalde politika eta ahal dugu Podemos alderdia Euskal Autonomi erkidegoan gobernu berria eratzea da gure helburua, xinpleki, gure helburua Eusko lege hauteskundeak irabaztea eta gobernu berria eratzea da eta hori lortzeko argi daukat Euskadin autonomia izan behar dugula geure lan politikoa aurrerat amaiteko bizt da ez din ere hitzak Lander Martinezenak baizik Podmoseko kide ho elkarrizketa irakur gaie hemen argian beste gai bat errefusiatuak aipatzen ginituen Doni Lubakren herportai eh, eh, hau, Argian ere, uh, prechevo europaren ateko hilaratik tituluarekin irakeko 2003ko inbasioak desegonkortasun social politiko eta erlil josuak sortu zituen ekialde hurbilean azterketa bat hemen Argian eta bestalde kutsadura Arrainak baino plastiko gehiago egunen dira itssasoan bi.000 begogeita magean hala da e, fundazio batek e, bere txostenak argitaratu du joen astean aipatzen zena danik eta berazmezzala aj, bi .000 begeita magangainak izaen dira baan oraindik gehiago plastikoak itsasoan. Mi ahitze 2006, uh, Luxua, Ura eta Ushkaleria tituluarekin, Michel Venak mi ahitzeko zapesaren Uh, be, bilana eta urteari begirako zer aurrik usten duen Aipagai eta bestalde hatzo franziako uh, lan ministroa miarritzen zen Miriam Elkomri eta Bmedia be, Brask Bertan zen segitu du hemen bilantso bat ere irakortzen alduziak Eta, prentsaitzuliau zuidoestekin bukatzeko, Mike agertzen da zuidoesten tenoreuntan lehen uh, gai gisa. Uh, Gizon bat atxilotu baitute pariseko Disneylanden, bi-arma automatikoekin baitzen bertan iduriz. Uh, ara, bon, informazio gehiago nahi bat duzie. Irratiak eta telebistak piztu, segor naiz, gai nagusi izan direla tenore untaan. Eta zika birusa, aipatzen hotzen emankizun asieran, ebe hor aipa gai da, bigarren gai gisa, manera zartagari batean edatzen ari baita birusa. Iritzia orain zuri jose Luis Aizpuru. Munduko 32 pertsonek mundu osoko populazioren erdiak baino zo's gehiago dute. Hots 32 pertsonek 3600 miljon pertsonek adina diru badutela. Aberatz eta pobren arteko aldea azkartzen ari da. Intermón Oxfam erakundeak argitaratu azken datuen arabera, aberatzak gero eta aberatzago dira eta behartzuk gero eta behartzuago. Aldea handitzen ari da eta azken krisi ekonomikoak hau sakondu du. Ezberdintasun sozialen arraildura txipitu beharrean emendatu da. 2008an zen krisiak prekaritatea areagotu du. Soldaten apaltzea, langila kanporatzeko arrestasunak, eta babe sozialen txipitzea begibistakoak dira. Eta ez dirudi krisiaren gainditziak eta ekonomi azkundeak aitzineko egoerara boltatuko gaituenik. Amarru batean baikira, askunderen amarruan ekonomiak berotu behar duela saldu digute, azkundea behar dugula honek funtziona dezan, baina ez berdintasun sozialak areagotzen direnean, gatazkak ere handituko dira, bai nazioarte mailan eta baita gure hurbilenian ere. Josi Luis Aizpuru, mileskarebe justuki, bestelako ekonomia bat gau ezta bai gai, gai zen uh, Brussela zen. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan. Europako eredu ekonomikoa eraldatzailea alternatifak aztertzen dituzte gaur hori Brushelan eta Gorka Julio ere bertan da Arratsaldeon Kaixo Arratxe Orduan, eh, espikatzeko pixka bat lehenik norden hemen antolatzaile, eh, talde bat, eskerreko Europarlamentaria kolegaren dugu, talde batek eh, proposatzen du huri lehenaldikot egiten da foru hori, parte hartzaile desberdin eta Euskal Herritik ere talde bat gomitatua izanda, zuek eh, Barnet 2026 eh, Gor Karulio superaz Talaioz kide zire ere Euskal Eritik, beraz, norzizte eta zel bururekin joan zarete arat? Buen amen, delegazio txogat eh, joan gara, doktorri gara ona, eh, holatuko, erreaz, eh, kop berreitamazazti, fiare, eh, bueno, hainbat erakundetako ekonomia sozialera aldatzaian ninguruan da biltzan, hainbat eh, eragiletako jendea bildugea, Eta ondo esan bezala gu e, NGL taldeak antoratutako edo ezker bai, e, unitarioko talde horrek antoratutako foro, foro netara etorrega. Gure burua bizka bat e, ikastea edo informazioa eta harremanak egitea honetan eta baita ere ezkabaitatzea. Eta noski nola ez Euskal Herrian e, egiten garena hemen ere... Eh, azaltzea. Hortako, adibidez, hongo ba, diren taierretan eta guntako ba, zenbaitzuk ba, parte arteko aukera izango dugulari. Uhum. Parte hartu duzu momentuz, tailer batean edo, izan dira adibidez uste dut, banku etikoaren gaia eraipatu da, adibidez, goizuntan? Bai, justu horretan oantxe bukatu da, eta bai, finanza etikoen inguluko taier txoa tegonda, eta bertan eh aukera izan dut ba, nik ni nere honek tokatzera dena 2017 izenean eh naiz e, horretara baina bueno bertan e, Europa Mayako esperientzia berriak eh kontat e, entzuteko aukera izan dugu alde Fiareb este eh Banku Kooperatibokreziako hainbat banku kooperatibo eta eta espede ere banka etikako sare sare batzuk ere haipatu dizkiguote eta baita erronka batzuk ere mai gainean jarri adibidez nola gero ta ba letik, eta baita ere Europaren maiako legislazioa ledik gero ta den finantzia etikoen inguruan ba bankuak eratzea edo banku txikiek gero zailtasun, ez duten zertan e, etikoak izamar baizik eta banku txikiek zen nolako zaintasun dituzen eta horiei nola aurre egin edota adibidez Ba, privatuta, e, privatizazioen privatuta eh privatizazio inguruan adidezuraren privatizazioaren inguruan bereziki Grezia aipatuta da baina leku askok keiaotan da ez ala erabili daitezkeen fidantza etikoak herritarrak berriro ondare komune ez horren jabe egiteko eta horren bueltan ba oso ezta da interesgarriak ondira baita ere software librea E, Finantzia etiko egin ba, bueno, e, aldien abantaia ere e, aipatu da eta oso-oso interkarria izan da, uh -huh. eta hiertxo hau. Um, Bruselasen zarete beraz, bestelako ekonomia bat aipatzeko, ekonomia eraldatzaile bat, ekonomia solidario bat, e, badulako ironia pixka bat, ez hori Europako gune hortan ere egiteak? Badu, badu, badu ironian abarmen bat Egia da gauza kalatzen ari direla eta hiia da ere ba, parlamentari talde hauek erabakita hemen, hemen egoteko aukera izan dugula. Oran e, hemen bai barrutik gauza kalatzen arimostratzeko era bat ere bada, ba, ekonomia soziazaile hori hor garrantzia emateaeta eta, eta zentroan jartzeko horlako foro bat, osatzea. Gauzak asko gehiago aldatu, aldatu beharko dute baina bada pauso bat eta benetan eh honek jarraituko badu, izango du eragina eta lortzen badugu ekonomia soziala delaitzaia edo ekonomia sozial eta solidarioa deitzen zaion hori zentralitatea matea lortzen badugu. Azken finan, e, eredu orokorrari kontra edo horren ordezko bilakatzuko badu, edo parte beintas E, momentuz e, parte garrantzitsu baina etorkizunean ordezko ere bihurtzeko gaitasuna lortu beharko eta horretarako ba, poro hauek beintzat elkartzukerako eta harremanak sortzeko oso garrantzua dira. Egia da egiten den tokia nabarren nabarmengi eh beintan dela, baina ukiko ditugu ere eta beste espazio batzuk eh e, ohini buruz egiteko, ba bueno, eh Hau zuertatu da. Uh -huh. eh, Europan eunta irurogei mila kooperatiba dira, Euskal Herriak ere bereak baditu, zuek berazoren ordezkarizarete gaur Bruselaxen. Eh, uh -huh. Zer leku dute, azkenan zer ekartzen dute gaur egunolako olako kooperatibak eh, Euskal Herrian, adibidez, eh, ekonomia eraldatzaile horrek zer ekartzen aldu? ekarpena nezko bueno aharlo ezunietan ekarpena nabarmenak izan daitezke denbora denbora labur batean eh bereziki eta niretzako eredu bat markatu dezaketelako hauda beraien jardunean ba eh izan daiteke jardun produktiboan edo zaintza e, eremuan eremuan edo eskuntza eremuan eh arlo esorietan oso memoria gutziean e, sortzen baditugu edo daudenak ondo egituratzen baditugu e, lortu mendezake ba jendeak gure parametroen arabera neurtzen hastea eta horren ondorioz ere gizarte dela bat e, burutzea edo posible egitea hauda azion finian e, ekonomia sozial eta dela logikak hori bilatzen du E, eredua aldatzea e, hasi e, bueno bakoitza beretik baina besteekin batera kondizionatzea gizarte gizarte osoa parametro horietan bere inguruan daukan eragin positibagatik ustel du baina lortu eta euskarriak demostratu beintsak ekonomia sozial ez ekonomia soziala la baina ekonomia sozialean E, urtetako eh bueno badaukala jardun bat, historiaoa bat, bai, kooperatibismoa daukan indarra Euskarriko ere batzuetan nabarmena da horren demostrazioa eta horuan usteu ere garaia iritsi dela, ba bestera batea, derrikuntza askorekin, noski e, ba, bigarren olatu baten behar bat badagoela eta egituratzerazioharko gineetekela eta zentroan jarri e, era horretako E ekonomia, baina uste dut, e, jara gertatzen arien lau da, e, sortzen ari enen esperientzia, eta gertatzen ari enen zabai da, e, uste dut, urte gutxitan e, frutxuak emango dituela, eta beraz, ba, ekonomia soziala eta gure gizartaren parte garantzuat bihurtuko dela, edo bintzat hori da gure naia. O uh, ere gaur egungo ekonomia neoliberalak egiten duen minurren ondorioa da ere holako ekonomia sozialen e, garatzea. Bueno, e, erreakzio bezala ere ulertu daiteke baina guk bezkenuk bakarrik horretan gelditzalai nahi. E, argi da gainera, ekonomia sozialarara zaiko gihuturek hobeto hobeto adibidez krisigoera honetan hobeto aguantatu dutela eta hobeto mantendu direla. Baina ez genuken nahi hori e, horregatik bakarrik ezagutara eztea. Eta defensiago batean noski baina egia da, ekonomia soziala egazaiak zerbait ematen maizu resistenzio gaitasuna, baina da, autonomia eratzeko e, gaitasun. Batau da, Zuta zure inguruan e, daukasun eraginagatik, edo daukan eraginagatik, eragin, eragin positiagoa datik, ba, hobeto, hobeto, ba, bestentzea e, datozen eraginagatik. Baina... Be, behar dugu beste bauzoa ere eman, ze beste naheraz horiek jarraituko dute, beraz egituraztea lortuko bagenun, sare oso sares berdina guatuz, ekonomia e, eredu honetan dabilia jendea, ba ez bakarrik ja e, politikanen hori beraen eraginia e, nausotu, edo, edo ba, e, horretaz baizik ba, eta ere beste zerbait proposatzeko aukera ere egu e, e, kiko eta hori da lortu nahi duguna Eh, hemen dik aurrera, hori uh -huh. da bintzat helburua. Pugusela, zer miraz ze euskaldunak bat izte, hartzeko uh, ere joan zarete, ekarpen bat ere egiteko tantzarete, edo nola ze... Bai, bueno, bat dira gutako batzuk, e, etorri biden batzuk, e, zenbait proiektu orketzuko dituzte, adibidez, ernaniko e, alkati, alkateak, Bertako garapen e, Agenzia integrala edo economia soziala en Oñarresko hainbat proiektu dituen eh e, agentzia Liburus e, informazioa emango du eta kontatuko du tailertxo batean, baita ere batura eh economia soziala esperientziak bildu nahi dituen egune bat ere aurkezuko du hemen uh -huh. eta gure kabuzalail eh topatuko lagunek egintzuten dokumentala ere mm -hmm. proiektatuko da, momentu honetan proiektatzen ari da hemen, eta bertan jasotzen bila Euskal Herriko e, Ekonomia Sozialela Gazai eta, bueno, horonkorren ekonomia alternatiboko hainbat e, esperientzia eta kontakizun eta hori ere e, proiektatuko da hemen gaur. Mm -hmm. Beraz, e, hainbat ekarten, hainbat e, parte hartze aukera, izango ditugu eta ea ea nola no bajo no temen 27 sarean eh, nahiko Daiko eragina e, izaten ari gara, eta jendea bueno, ikusi gaitu, eta nabarmena da Euskal, Euskal Herritar batzuk behitzat e, mendibada bintzela. Mm -hmm. Eta zueger beraz zerbaitekin etorriko zaretela entxegur e, Euskal Hergira, Bruselasetik. Gorka Agulio, gurekin ginoen, Europako eredu ekonomikoa, aipagai eraldatzaile alternatibak, aipatzen baitira gaur, forum berezi batean, bilesker? Zuei, bileskerritza mateagatik. Itz eta putz, Atsaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan. Kantuz, kantu! Aipatzeko ordua Maia Muruaga Atsalde honen. Arratxaldean, Arantxa? Raga pixka bat izango da, nagusi, ez? Larun bat goizeko eman gizunean. Bai, raga, reggae, hip-hop, uste dut, eh, errelmogu ugari izango ditugula. Larun batean, e, bat sistemekoak izango baititugu. Bereziki bat, inaki etxe barria, egon bidatuko baitugu. E, estepi bezala ezaguna duguna eta ikusten duzunez, ba, erritmoa sartuko gara. Hortoan, ah, zok ere dantzatuko duzia, Piskat? Akizu ba, jaka dantzatzen, maia? Nik dena dantzatzen, ah. Gero nola ongi edo gaizki hori ja. ba, berdin du, e? Hori berdin du, e? Ige herral. Zure buruaz segor bazira ongi pasatzen baduzu, bat Ez? Hori e, denek dakite, ez? Eben, bai, eme batzu ez dira menturatzen, dantzatzen, eta, eta erretu ontez dakitella, eta azkenean, bo... Ideea da egit moan txartza, ez? Bai, baina irratian geroztugu publikoa intzinen, beraz? Bai, <tik> lakua, lakua egiten orterako, erretxeago da. Beraz, janen dugu, bai, dantzatzen duzula eta dantzatuko duzela, beraz, larun bat goizan eintxegur. E, Bu, aurkezteko bat zehuntzistem hor er, irun aldekoa dira, ez? Irunaldekoak, bai, eta ibilbide luzea badutena, eh? esan dezakegu Euskal Herriko regga eta hipop e haintzin eh, ba, dari direla, eh, erreferente badira behintzat, eta beraien zuzeneko indartxuengatik eh, ezagun, egin eh, dira batik bat, lan ugari, plazaratu dituzte, elkar lanean ere, eta horrena dibide azken lana, da, eh, plazaratu dutena duela gutxi, eh, glaukomakoekin batera, sua zaintzen izeneko biniloa eta zedeare plazaratu baitute, bonberenea eh, zigilloarekin. Eta alas, eh, ba, beraien ebilbideaz eh, zertxe bai gehiago jakiteko izango duen meni inaki, beraien azken lanari buruz, baina ez hori bakarrik, ez eh, zuzenekoak eh, baitituzte beti ere, emendik gutxira kafeantzokian hitz eh, Berezi bat izango baitugu, txaiaren zazpian, ba, buruz ere galetuko diogun. Angela Davis, urbiltzen baita, estatu eh, batuetako militante famatua. Horri da, eta bere homenez, Fermin muguruzaren inguruan, artista ugari izango dira, bera homentzeko, eta tartean, batzun sistem. Ebe, umtsa. Bikain, ebe horrekina gurtuko gira, beraz, dantzatzeko ordua dugu maia, prest? ipurdia mugitzeko? Bait, prest, zu. Bistan dena. Glaucoma eta sound bat sound system edo bat sound barkatu. Iduli sala toti senes dizkorentzat. Disko hau azkena xua zaintzen lerru bat goizan ameketan eta txaldeko bostetan mileskexmaya. Ori ajo. Ostian epi jasa aidik orkanpontei Galdetu bestela ez dauzkagun txamponei Goitik bera lokatzabetiko pertsonei Zaltzaile herria gara ialkapone Misoria laik mirri laik mazta laik monei Bindarra kaleko handre eta gizonei Arkia ibarrikabeko gazte honei Tasua egia zortik uzuten hoiei Itxugure gauzen azetik anibitzen gera Me metí al buco por el coyote canto de nura, pero iba con este tengo como son este número 10, recargar con pile arem burbulubulu Susana, pelubula en cabele. Se embategas, y si faran terquia, enseñete ardo. Escundal de ti que todo hendirá, abre tu zulo a tu te manche y no girará, pillo sueta spio calle gregarío bicenarerío allázar falla y esferrajo si que más tendicio ocho cartal de la zainco estivario briva son serio biotecidio sudario este pipato tanta micron morota bioc ocho tarza y gananza conillo acajarío pure flow ha indarrabo sucoyce te mandio se embatega si sarean aterquia seye Sistem sen la calle Ostico va con ciencia y furera ya. negar. Y si fare non se ti ha enseñete ardu. Terkia, norberaren, zelatari in su diary. Astene stes in su bat baino ez gara. Betetako mundu come zehar duvo antsear. Sen va dispigliudato sai matislala. Euritan dertsuitzali bat baino ez gara Eretako mundu ontan zehar Zer bat izpilu datoz hain bat izlada Ez mutatzen ditu Va muto el viento de macume gusti, Babylon no va parar, protesta que suci, urte tetani chota odena que es que a guchi, trajo de mundo justo pa te putsum gusti. Acha tunes va muto el viento de macume gusti, Babylon no va parar, protesta que suci, urte tetani chota odena que es que a guchi, trajo de Kantuzkantu eman kizunean, bat Batsound sistemeko kide bat, eta, beraz, hori, larumat goizan, ameketan, maia muruagarekin duzie itzordua usai eduzien bezala, eta larumbatean ere atxaldeko lauetan glaukoma eta Batsound disko berria aurkesteko. berria aurkesteko pilota eta esku uskasolaz ostiera lehuntako goizbegin, ezetasunaren gatik, berezkoen nagusiko agusiko bigerren finale erdia bi aldiz gibelaturik izan zen joan den aste laratsuntan jokatuko da argangoitzen sortze honetan alde batetik Batikia dukazu, bestetik Bixintxo Bilbao, partida zuzenean euskaligatietan, dipilotariak ostiera lehuntako gomitak. Te biste putz, putz, putz, putz, eta putzoortan bukatzen da gaurko itzordu bihar behatziontan gauean eta laru batean atxaldeko lauetan hitzeta putzen. Txaageago berena eta beste guienen zutenhalko duzi usaian beza lastontko kronikalariak loretsu bergunan jota bearrikzerro zazpi edota Fred begoet ere entzungai besteak beste. seiak euskal iikatietan.